В літо 423-я перейшли Ітиль-річку у Нугундури, Котрарги, Кутригури та інші булгарські язики, і послав Рогволод косаків на них луганських. І прийшов князь луганський Годечан і рік їм, «Слемене, князь великий, удань до вас!» Ітиль-річка Волга, язики народи, і не вдали Даній, і була січа велика, і поворотив годичану п'ять, мав би полки під рукою малі, і воротився вдруге, і була знову січа від усходу до заходу сонця. І подоліли русичі, і булгари побігли волаючи, і появ годичан талів, і полон многий, і возий, й табуни, й вівці, і посадив булгарам їхнього ж князя Кутригурського хана Коврата і править під рукою руського князя і до сьогодні, даючи дань. Таль. Заручник. Вежа. Рухома. Критий дорожній або бойовий віз. Вліто 424. Місяця сухого. Зима кінчалася. Колись пращури в сей місяць сушили порубаний ліс, щоб наступного березоля пустити його з вогнем, оддавши в жертву ненаситному пекові. Тепер же ланів було досить, і не треба було сікти і стинати дерева і сушити їх на морозі. Сніги стояли майже до коліна, тверді й злежені за зиму, і з останнім снігом, у вистелених теплим ведмедном санях, запряжених парою коней, до городу Києвого прибула гостя. Богдан дивився на неї і не міг угадати, хто б то міг приїхати до них у такій порі. Мати, запнута до очей у теплу чорну хустку, в довгій гуні на вопашки метушилася коло гостя і так ланялася до княгині Ради, торкаючись правицею втоптаного снігу. То була жона, і мати мала провести її на свою половину хорому. В гнучкій постаті при здалося щось вабливе. І Богдан стояв роздягнений і чекав, коли жони піднімуться сходами ганкою і війдуть у широкі сіни. Незнайома блиснула на Богдана великими і сумними, як осіннє небо, вічми і розгублено стала. І хоч обличчя в неї, як і в матері, було майже затулене чорним полотком, Богданові по спині сипонуло жаркими мурашками. Мить розгубленості тривала недовго, і прибулиця, стримано вклонившись князеві, плавко пішла за госпожею на ту половину хорому, куди можам заказано ступати. Богдан потупцявся в сінях, вийшов на ганок, тоді його розібрав сором, і він майже побіг сходами вгору до своєї світлиці, наслухаючи, що робиться на тій половині, і раз пораз блимаючи в каламутну слюдяну шибку. Часом до світлиці заходили челядники і роби. Князь удивлявся у них, але ті мовчали, і він так і не наважився спитати кого-небудь. Мати прийшла тільки перед смерком, коли Богдан мало не нешаліво цікавості і нетерплячки. Вона сказала, «Маємо гостю здалеку, це як княгиня Ясновида, вдовиця Вогнянова. Велий бошку, нехай узавтра можі твої з челядниками доведуть княгиню додому. Вона тепер... Чи чуєш мене, бошку?» Глянула на сина Рада, бо він, здалося, їй не слухав і не чув того, що вона прохала. «Чув єснь», – озвався Богдан, але насправді таки нічого не чув. Коли два роки тому, нарочитий між сказав йому про княгиню родинську ясновиду, він ще й посміявся з себе і свого дитячого захоплення. Тепер же побачив її живу і справжню, побачив самі тільки вічі, і серцем лоїлося цілий день. Материні слова бриніли десь осторонь, поминаючи вуха, і князь намагався пригадати, що вона просила. "Куди?" спитав він одним словом, як звик іще в дитинстві. "До нежені божку. Вона вже друге літо є в своїх кревних, коли князя Вогняна, та той сам, то вели божку з вечора або суть ладналися в путь. І тільки коли мати вийшла, Богдан усягнув нарешті, що від нього вимагали. І відповів у вже зачинені двері. «Буде, як речеш!» Уранці він вийшов у двір, де можі й чилядники лаштувалися в дорогу, і побачив княгиню ще раз. Вона була бліда. Це значилося навіть вузенькій смужці обличчя, не запнені полотком. Але очі її всміхнулися Богданові, і він почув. «А ти свиріс, княже. І зможенів єси. Богдан сказав не знати нащо. «Еге!» -е. І сердито відвернувся, бо вийшло геть по-дитячому, як тоді, дванадцять літ тому, коли він, закоханий і сопливий, плакав у матері на грудях. «А я старію», – мовила княгиня Ясновида. «Скільки ж маєш?» «Чотирма літа ми ємо от тебе, старіша, княже. Вона вже мусила сідати, бо й княгиня Рада вийшла прощатися. Коні нетерпляче копали сніг. Стара госпожа проказала. «Гладенькою путі, Саням». Спасибі їх вас, тихо відповіла Ясновида, сягнула рукою снігу і сіла в санки, закутуючи ноги ведмедном. Це було в останній місяць зими, коли ж сніг зійшов і протряхли дороги в степу і у лісах, Богдан звелів сідлати коня, взявши з собою тільки вишату, помчав до Нежині. Дніпро, щойно звільнившись від криги, був широкий, наче море, і затоплював і почайною болонь, навіть на трухань косі стояла глибока вода, затопивши верби й трепети по самогілля. Переправившись плотом, Богдан пойняв дорогу на Броварії княжичі. Тут ще було мокро. Земля сіврська сох недовго, і вони з вишатою ледве дісталися смерком до врочища Бобровиця, обминаючи болота й затоки. На невисокому вже сухому пагорі в трепетовому лісі вони розшукали стару хижу, кладену з колоддя і призначену для ловців за бобрами. Над неосяжними плавнями стояв густий туман, і двом подорожнім було самим дивно, як вони знайшли стежку до хатини. До круж висіла така тиша, що їхні глухі голоси і тупіт кони по вогкій землі здавалися геть чужими й недоречними, Ніби всьому початок усій забуті людьми і кумирами пущі – саме вся тиша, яка висне тут із прадавніх часів. Неповоротки Вишата постягав сулицею улицею повутиння з кутків ловецької хижі, приніс із лісу трухнявих пнів і наклав у вогнищі багаття. Вечеряли хлібом і розпареною на вогні тараною. Води ж було вдосталь до круж. Кони прив'язали під навісом, давши по шанці вівса, і полягали, загорнувшись у теплі сірічні корзна, так і не промовивши один до одного й слова. В хижі стало тепло і трохи чадно, та вони швидко поснули, втомлені важкою дорогою. Коли рано вранці рушили далі, туман ще й не думав зніматись, але Богдан майже навмання гнав жеребця, опустивши повіддя. Кінь хропів, харапудився від кожного пенька в густому тумані, та все ж біг пройнятий нетерплячкою свого вершника. Нежині дісталися вже після смерку, коли ворота городу були на засові. Богдан почав грюкати ратищем сулиці і грюкав довго, поки, нарешті, звідтам обізвався невдоволений голос Пощо гримиш? Було таке враження, ніби сторожа чатувала за ворітьми весь час і зумисне не відчиняла. «Відвороти!» – сердито крикнув Богдан, але той і вухом не повів. «Хто ви єсте?» «Київський князь!» «Те?» «Відвороти решу тобі!» – злився Гатило. «Бо як дістану сулицею, то не зрадуєшся!» І це було явною помилкою. Сторожа хмикнув і глузливо приохотив. «Вельми довго сулицю маєш. Коли і так, то й одворочай собі сам». «Для мене, що князя, що вила, бо кинь, однаково є. Приходь, княже, як розвидиліє!» І замовк. І жодні погрози більше не вплинули на нього. Проситися ж Богдан не хотів і не звик. Сердито смикнувши коня за повід, він гайнув до лісу неподалік кнежині. І ту ніч провели під голим небом, тулячись навколо багаття, яке більше куріло, ніж давало тепло, бо пішов тоскний набридливий дощ. На душі було теж, тоскно й порожньо, і Богдан картав себе за необачність і дитинську нерозвагу. Приперсь усе чужий город, не знати на що і по що, серед глупої ночі, і заходився здіймати галас. Вишата сидів із того боку вогниська і колупав лозинкою в жару. Та Богдан знав, що той думає те саме, лише мовчить, Мовчить і навіть не дивиться на нього, як бувало завше, відколи Богдан пам'ятавсь його небалаку. Поснули тільки по світанні, коли сонце розігнало туман. Коні паслися, спутані повіддям, що майже голий ліс виповнився гомоном комашній пташиним щебетом. Але спати довго не будеш, коли за чимось прийшов, і київський князь розтермосив свого попутника. Вставай, уставай, речу тобі. Вишата прокліпався і устав на рівні ноги, широко і винувато всміхаючись. «Їдьмо!» Присадкувати Вайло перестав усміхатись, очі його питали Богдана. «Куди ж їхати?» І князь удруге друге замислився. «І справді, куди ж?» до нежинського болярина. Він навіть разу не бачив цього чоловіка. Та ще й невідомо, як зустріне тут русинського князя сільський болярин. Їхати просто до княгині ясновиди?» І знову, що скаже їй? І як-то може відойти в гостю до чужої жони, хоч вона й удовиця? Такого зухвальства ніхто не подарує навіть київському князеві. Закони завжди лишалися законами, в сіврі вже вони ще непохитніші, ніж у русичів. Так думав Богдан, охолоджений німим вишатимим докором, і лише в обід наважився на якийсь крок. Їдь до неї і речи! Київський князь чигає тебе в лісі і валів прийти. Зумів'єси. Лишата Нікого пошкріпчуба, стриженого кружалом під макотер, і Гатило не знав, що душ чи непокоїть старого конюшого, чи складність такого сольства, чи така неймовірна для нього купа слів, які мав переказати від княжого ймення. Але вкривши чорне волосся смушевим ковпаком, він таки пішов сідлати коня, тихо ворушучи губами. Повернувся досить швидко. Богдан циркнув йому в вічі, з нетерпінням чекаючи слова, та той тільки й сказав Нема. Кого нема? Конюший махнув рукою в бік Нежині. Ясновиди нема. Де ж вона є? Вишата показав рукою в протилежний від городу напрямок. Де вона є? Той знову махнув рукою і заходився витирати об траву закаляні поробошні. Богдан узяв його за душу й трусонув. Що вона там діє? Конюший видав нарешті ще одне слово. Сидить. Так вона сидить не в Нежині? Той покрутив головою. В якомусь селі? Вишата кивнув. Ти с розпитав, як дотуду доїхати? Конюший знову кивнув. Пощо ж мовчав єси досі? Богдан пронизливо свиснув. Сірий жеребець обізвався, переливши тим голосом, і застрибав до нього на спутаних ногах. Князь кинув йому на спину сідло, прошилив за хвістя, перекинув на грудник і притяг підпругу, тільки тоді розпутав нетерплячому жеребцеві передні ноги і одяг в уздечку. Тепер попереду їхав на гнідому коні і шата, і князів жеребець раз-пораз штовхав гнідого по крупі грудьми, намагаючись укусити.